Lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Hortuan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pisten diren bazter mire ikusten. de basterak naturari eskaini emanaldibat. Egunon, gure bazterrak emankizun juntan, ongietohi bidez bide ibiliko gira menturaz irratiaren bidez ere txago da, behila bide horiek egie hartzen zuten bidea dunibane garazitik horiara ino, ez zuten bide ere txa, beriziki uh, horietan bideen estatua ere etzelarik hainona nahiz, nahiz, ikusiko dugun bezala egungo emankizunean bide horiek erromatarek eh, uh, borxaz, mentur Horaz ere, edertu zitustenak eta baliotu, uh, unxa antoratuza, horiek erabiliz ere, mando, kajota, beste ere, ongi pasatzen ahalzen. Jonden aldean, beraz, heldu ginen urkuluko dorre horren aspiraino, eh, hori beraz, durgo uh, aganostegi, eta utziak uh, ginituen lehizarateka eta bentarteko baster horiek hortik, uh, egungo egunean abiatzen baita bidea horriara buruz. Beraz, egun uh, arnoztegitik abiatuz eta bide zahar bat hartuz eki erran zirozbetea eta traba frangozbetea ikusiko dugun bezala mankizununtan, hortik beraz lepoeder airaen noko bidea hartuko dugu, lepoeder delarik jakina, horriaga gaineko, azken uh, mendatea edo lepoa eta hortik oaiko uh, behilariak jauzten baitira beraz hor jarrat. Bide hortan uh, gogo eta frango bistanda erabiliko ditugu, bide zahar horietaz uh, eta historias uh, ere. ziberda, si biztanda gurekin ditugula jakes Kazobon eta Basil Ibanez. Beraz nolazpeit, deitzenden GR, Grand Randoni Hamar zembaki ortakuan elduak gira, urkulu ko dojearen beherean hor beraz, arnoztegin hor justu muga dugu egeran hor muga bizkat komplikatu bat kusuko dugu mezela, a eskoako lurrak dira, menan erroko baiara, kere badu hor zerbait zati, hor tigik eta irazel La deitu lekutik ere basezen nainzina gore auto baliosan. iteko tirriak lotzentu. Ba, Zigariak. Ni... ene gazte demora guztian... erdi merdina. Eta bere... Eta ba, bere bezala banoan istinto hori. Eta... pasatutut hoita amarrorte... eti amez berarekin... ekaina estapenean... egumatez... behar nuela... abiatu... Eta, mendizmendi, etxoraz etxorla loinez, behar nola, xoberako mugara eki mugara ino, eta hartu, hartu konitela, bihaste horre neinteko. E beti, horrekin bizi izan maiz, eta, gexatian ametxorre jazire nahu, no? <laughs> demora benen, ilusiones, da sekundun ez dut bete hori. Eta, maiteko nuen, eh? Dugu, beraz, uh, erhoma eh, atarek, untsalaz, baliatuko zuke, enten, ah, nah, bide hori. Lehenik bai, urtsi uh, utela izol eta lotu dielaik lepe derretik, uh, iduriz erreixa da, ementiko iti, urtsen du okay. zein derreixa da. Uh, eta gio, jantik irikiute, jantik labur zemaitzuten. Uh, Gola laginuk asko da, nesak konestik irik eskerrean, eh, urtsen ditugun, alambre horiak, Uh, Hor izte batean munga dute markatzan horiekkoa. Hor ertikatu gauztu horgo historia piske bat, uh, batakizu aezkoa garrazik uh, baduela faceria bat. Egiten duten lan, uh, bi aldekoek beren kalak sartzen maizuzte janta hemen, batakizu. Baina bada uh, lur pesa bat hemen, alberti duten, errokoa dena. Eta erro ezta sartia facerian. Hurtako dute ukan arzainek, eneigoak, Zenta hemen, zolkatea da dena, baina leheno libro ziren eta ordean, kala horiek sartzen ziren errokuan. Hortako ikusten migo edelako dugu filma non luen prozeura zuten e, eta hartzainoek edo, edo ordean, ardiak eken zen berdin. Eh. Azken batzian, nainkusi dugu berreonta bi Ta, ni A, kashuiki, nik hori ere ez dut kasu egiten nahi hartzen Jean Chabanyo uh, zenak adixide handiak. Ez ez ezela de roja antseta bai jesnik. Bai. Renoso temungo historia nahi aizkoa eta ah. ere orreaka hordenak erropo ziren. Eta aizkoak bildu du uh, bele lurre remois Sanchez Carraga manik. Ah. Eh? Orain 1289an, Ezkoa emandako uh, Santxo Azkarrak. Dakinean Santxo Azkarra berahi lada 128014an, eh. Ordean uh, hala hortaz uh, hori badakigu, eh. eh? Ordean, uh, ere badakigu uh, Santxo Azkarra ke BC git maila sitola jende horie Uh, zeren, uh, historiak esten du, uh, las abarro, estolosan, bila berriuntan amabian, nintzela egatazka hori beste bi erregek muntatu ziren, gire herregek muntatu zuten armada bat, tanun uh, musulmanoak uh, araba horiek jo zuzten, eta, bueno, hortak hori dudak, kadinak eta alfuntsan horiek denak, aipatzen ah, dienak. Bila zen. Hori, bila Ordian amabian. Hortian, zantzaskarrak e, e, erran zuen, aezkoako jende horiek... E, Uh, aitzak horren uh, izena hortzuten uh, biziki uh, jende kuraya shafiela shuchena eta bere bizkar zainak ai hoka to sitila ai Eta horrean, guna uh, iten zen, ere bada ez da atzi behar, edo egiziko lekeak zidela, hor pasaiaba zen, hor uh, uh, nola izena um, zaraitzuko uh, erregeren etxak aipatu baitu iziko ere meureek, zantzosei garenarekin eta aipateak dien idatien azten zela hori izin. Uh, a ipatiela dira ta funtzion eh, RG bakarra izan atatzen uh, diren abarro errealitatean, beren uh, 266 erimutak ta eskoak eta oke, maztinen arremanak ta horren eta Orean era iturri zau, hola, kan sitela, horren chatogira kasunez biziki biziki biziki, bine, bine tsahar da ora. Bai, algun leku ez dago. Mira berok eskiri, eskiri du o, txosi utzi mer hau pasatzen badu nik uste nago salbatia egin. Eh? Isti nago gortzen, eh? jakez gure entzuleak, nondik ibilzen giren. Gure entziloa da ego. Ego, egiten behin ziluein ezkioz, uh, hurak handeatzen du anitz. Hau pasatzen badu, sablo gira. Egin eh? gira erreposki patzen zia egin. Eh? Terna hona bat dugu, honeke ten aldi nahi eh? nendu. nen ante pasatik jakitzen dut dutu direna... zto zto es es es zain zer eh arako zure dogu soman dugun iruleiko iratia edo eskual iratieak soma maite ditugun za nola hiten dugun eh dakoa her plaser riteko er, eta ina la iten dugola guk ere eh jakes eh bai bai plaser dogu in sortia iruleko eskual iratieak eta Ara, no lai giren, semeitz aldiz, uh, plaser iteko hor uh, a ditiren langiler, eskuiko argola hori edak asko de. Me les zadi lauri. Me les zadi hori. Loritzna... Sirista, siristaka. Ara, ah. ira zelai hor bada, alinuko gotor bat. Ah, ira zelai da. Ikuste zalbatienen, ah, eh. Oik asto eneralo, eh. Mugida hori hori emendik. Osendo se se biria Behila bidea dugu behitzen mennko hori da? Eh? Bai, harapoteko dugu behila bidea... Eh, zaldi gazte... ...sabanta bat? Beho kapo da, eh? Ba, zerot... Uztemak egitu pasatzenat, eh? Benen gila errepuzkia hemen, eh? Ba, putzen... Ba, da, du, iztil <laughs> Ba, beha pasatzen gila, eh? hor, irazten dugu jirulela ordin bide, bide, eh? Ementi batzatuz, eh? Ba, terrenan gila, ma ba, ba, ba, lakizu so demora txuko bali ma da, ara? Ah, bidea, bidea. E, Xantzatu, egun demora txukoat, egoa indu, barda euriskiriak indu beharba, egon beharba ez da, egun demora txukoat duk egun da horrean daltatze gira. Gaurtikon du, bortzikon ah, du. Gaurtikon bo? du, bazteretan ibili gina laik, heldu ginen norko juntala ino, ya? Bai, e, e, indulaik. Bai, indulaik, eh? Ba, eh? Erra nahi oso, oh. bai. Bo, nahi bauzik turria e de que surrien de moranitzira situo eh or eh enti pasa tusu eh bisiki ongei sangira eh zergam chicak eh argangi kentiba zutabuta zergitaik eh negociatu ko les puedo dejar no hay que no, no hay que ni sanguinengu que ni chafurra es un instante es, es, es, es, es ¿en qué dicen si da? ¿en soy quien es. ¿quién sabaló? ¿la peñargo de quien aldeo de sanguíra? ah, ah, ah que cruce guintila? no no hay que no hay que dar es, es ira, es ira, es ira, es ira, es ira, Ila tingin izan, no? Ata izan asila enekin. Ah, lüdu bifirekin! Ah, baiyoshto, va, va... va. Lüdu bifirekin. Bide ras handeatua eta ziloz betea irakano ondoan, helzen gira beraz, gola iturri bat, iturri eta bat orbeilarien zat, ur fresko gozo bat baita bistanda eta horrele. Sorak ibileko e, ditugu, bi ibiltari gazteekin. Beste bidea, hastu gira huiztean, hantik landa berme hemen ici. Hemen gira est <tus> un talatto noita merizi garen mugariane. Et beraz beila biziane. Bon, beila biziane tant desta beila giji comme on peut compte c'est normal. Pas on andar chiaraine. Remendina. Reguinen no nego. Hala zenkidar baita zenkidar ara honsha ara men manio bra tebatekin mm. zenkidar gure bidietatik ara da ara, ha gonaste gitei beraz uh, ari. uh, uh, da usul hau o, e, Baur, izarteka, hafte izento barbat vezara. TSPOPcakeon. Hube contenta, iz tincuri auk. Ignatxe izaten ber wont Momo musik iritur. Ja, ora, ermaakak, Nek ademietsua fallari gireta izza elarekin tallur inakinentua alsom. 美味 batekin udah hamiletare aldiz? Ez izan kompletamente unteita 8 km 70 eta 8 km estaba ino ina eh o un es 27 espelanza Nei, bezu shorta den sagun, txurriontara. horren azantzare, eh? ongi etorria dela, orain ez eta direrentzat eta guretako ere uste dut. Hala, haut da Fontaine de Roland Franceses. Bidea iturria Sariette Square-a. Ah, bidea iturria da. Bidea iturria mitziraia. Are, darenko sorbete. Are, Oño, hunde gesticita o kamte egin utzi. Ja kez, basura jauso ja kez eta sum. Da berdin. Ah, da. Eh, ga berdin Gera igarria dela eta ura hemengo problema jundi bat, eh? Gerhitzeko ere doia meitzen du bizanda honek. Da course down dibat da. Oste gininek, ki egiteko? En bestudun eginat konz ere Ez urrí hatu,brotha izan zir ş في Hospitalaren da ez ziratu izan ziratua. Akerizat kodziptua, burgui izan ziratua. H Eithera, liratiso agitua ganzu od goalia, habratu, liratasi buantua beharán. Uhor chabaga. Barnatik geldua da hau. Ba, ez da sufkantekin handia kez, uso hartateke. Aga nes. Ale, ez dure uxerriak ez. Erroan badarikatu. Hau esmo sokimuntat prezabe zituna uinesibil sintirinen da gota ura agora shakortzen da. Hatzu go mirtoan belasen. Ba, hor chira aurda solgeta zit da. Eraso hormete saldi ta mundi lardiak hemen uh, non saldia A. dira horiek. Etiko historioan ez gira sartuko, bina ba. eh? amantail batzuk eh, egi aldezik baitituzte, hori hien jabeek bistanda. Eh? Buena, bon, uh, inaute gara nozu jenu, zaldek jarra gien ez zu Jauzipalioa, prima auketen dute. Hori da, hain. Taren mengean, eta, no, segortzatuko, neegia ne, ne, ne, hor, neegia ne, hor pasatzen dute, ze soñu zaldek horiek, te, Jauzik. Meen, eroski, prima honki, ah, leheno jauzten zuzten. Haino, an, hain, hain, hain, hain, Ik santu truga den altarne, mes zak leheno mendia ausatzen zen naiguan. Tauai estub, ke stra ausatzen letiba kamaleva dibuste usea mai. Da hori gastu da, eh. Da ez dut malea. mendia hoini do, nibetish. Baina, eta bat errapeakatzatu zuten, berazazu mendio horreile. Juri, ez da, larrazkaneko itxula du, mendi horrek. Ez primadeakua, eh? Ez izan da, ikiauzu, eh? Po! Egoa askarrindu... Egoa, egoa, egoa haize jautzan iku uste. Horretuko bi behiladikazte, heldu, hok. Nondik heldu diren, galdekin heldu... Zagamanta, hok por ser madeo ya que es único y único esto chimigo esto yes sí sí sí avor gato obioso em muga hortenzo men muga ah ala cosido muga aria no ni cosido holiar Non. Yes. Euh, vous parlez quelle langue là euh, Français, espagnol. Bon, euh, vous... D'où venez là C'est de Saint-Jean-Pied-de-Port. Avant ah bon, mais de avant vous êtes parti de quel endroit euh, moi je viens du Gers, je viens d'Andaille et lui il vient Nogaro, Nogaro. Ah, du Gers, Bon, pourquoi pour vous faites cette route là ben, Moi je fais cette route, je suis enregistré là. Oui, oui, je ah, oui. cool. un reportage sur les chemins. Euh, moi je fais cette route parce qu'en en fait on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Euh, je suis sur Ger 10 et j'ai rencontré plein de gens super sympas, wow. vraiment adorables, j'ai oui. vraiment adoré l'énergie de la ville et on m'a dit que que cette rando était super sympa donc je me suis dit je fais euh, une pause euh, C'est je... le cas C'est le cas Ah oui, c'est super, c'est magnifique oui. C'est magnifique de le 3, le C'est c'est la première fois C'est la première. Ouais, j'ai fait le Camino del Norte. Mais euh, ce, ça ceux ici, par euh, la France et tout ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup oui. le pays. Tu es originaire de quel endroit là Je suis de l'Espagne, du sud, non, de Málaga. Málaga, hein eh. Oui, oui, mais j'habite oui. en Suisse. D'accord. Ah, oui. Et vous avez connu oui, ça comment, ça là, cette... Euh... Nous nous avons rencontré, en, en Saint-Jean-Pierre. Mais, mais la route, vous connaissiez comment, là, ça existait Comment vous connaissez le Camino de Santiago Ah, bien, pour beaucoup de choses, livres, c'est de tout, internet, livres, c'est euh, pour le tourisme pour la foi, pour les, les pénitence euh, euh, euh, Je pense que pour tous les deux, après je sais pas, Moïse il va le dire, mais je pense que surtout pour la spiritualité. Ah oui, enfin, en tout cas, moi, c'est plus pour la spiritualité que ouais. pour la religion, pour autre chose, pour parce que c'est quelque chose qui fait du bien à mon corps, et qui moi ouais. qui m'ouvre, et puis on ouais. fait des belles rencontres. Oui. Enfin, pour... pouvez Vous pouvez expliquer, qu'est-ce que c'est la spiritualité, de... comment avoir ressenti ça Alors, la spiritualité, c'est-à-dire que pour moi, Mais non, il n'y a pas de souci, ouais. c'est-à-dire que c'est pas euh... je suis pas dans une religion, je suis pas dans un dogme, c'est-à-dire que c'est par rapport à quelque chose... Euh... Ouais. Au niveau de la foi, après ma foi, moi, elle se repose sur la terre. D'ailleurs, les Basques, à la base, ils avaient euh, leur, la première religion, c'était les éléments. Mmh. on voilà, C'est de, de me retrouver en pleine nature et de faire du bien à mon corps, de me retrouver en calme, de rencontrer des gens qui partagent la même chose. Et vous réfléchissez à un marchand, on va dire ou... Beaucoup, je parle beaucoup, je ouais. chante, ça dépend des moments. <rire> et ça, Mais... ça vous êtes beau que vous allez continuer après Roncevaux ou... Vous se suivre Non, je, je vais se suivre à Santiago. Hasta Santiago. Si, y a, y a oh. et elle continue son chemin. Et moi, je et bien bien à baigner le scolio. Ah, d'accord. c'est un croisement. on est parti à, à midi, midi, une heure. Vous fait du chemin on, on a triché un peu. On a ah, pris une voiture ah, sur ah, le ah, chemin. Parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, comme je l'habituais sur le GR, j'ai l'habitude de pas être près des routes. Oui, oui, oui. Et c'est juste un truc un peu dommage, avec le soleil. Eh c'est l'odeur du goudron. Et c'est là où on perd un peu justement ah, bah, le côté bah, de la nature. Bien. Mais merci merci bon beaucoup. <rire> da hemen emendugu egoitza berezi bat hemen nazil uh, eh ba ori carabero no echolaban carabero echolaban ole no vasen hemen uh, ori agirida pe soy nuntar hemen pasa oh. uh, en serbait de harba rumotar riskio eh. usti uh, eta haua moti gentunira laume tratau oh, edo chamar edo sei tullako ka, laukanjon so, hemen ebazen eh, serbait hizo ori agrida, yende, riso, Erreztu zaharra bat dira... Fok erromatarren... Kapera bat, kapera bat zait edo berdin, edo? No? Yes. Izaiten alda kapera bat zen behar, ba, ez dakit. Dago, ez tinte karabinore txola hona, karabinore txola. Mugaen, gua egira muga, Frantziat, Espainako muga, bano, lehenko historiotaz. Ez zen mugareik ordi. Ez zen mugareik ordean, mafarrazu zon. Horgean... Bidea uh... ah, uh... <tutu> aristatu hori, zehur, eh, oh, bero y... dutela behilari eko? Eh, Ba, hoyo na hasiarteko dira ez da ez. Ba, utzi. Ba, begisu, untsa da hemen, alimozu eta edatekoa beauzuna. Ez da ara gaistua, eh? Pero e santare. Ana beauzua da nanitz. Ani beauzua da. Ha #ko lanua banorote ta otsa igen. Haize da koftusa itena. Zukatsena, eh? A berda da nanitz iruskako ke arrasio sin gutpontsari onegi itendu biztan da holako ara ah, ah, barkatu hor uh, ohi ten pasatugina etzula hartan hori usu bai nirego uh, dokumentu harak arapatu aitito eta bentartea hori mende artea da mendi artea bendi mende artea, artea. No. Xkoraz, no? Mendartea, kol egiten eskoraz? Mendartea, erre nahi du, mendeartea hori ha, nahi hau zu. Hori du ez da bentartea, uh, arra dugu, jatzi zaar batzu, amek agarren, amabek mendekoak, benda du izen. Eta gaztira beste batzura ipatuko dutunak. Behatu zuzu, jak ez duk hori? Ez dut eta, rete hori, zuke, enie man, eta debifirek egin eta, uh, de erran isetzen eh, da utan eh baitzbora ai ni ze alkitu eh serbelotura dokatenik bidiei gin, ta hozkoi zen gehientsunak dira eh dirako eh, eh, edo ese eh, sanchota, sanchota horriek eta eman eh, emengo eh, freider eman eh, eta Sharuen izena dira. Berdin bat da. Ustalisa izena dira hori. Da, kusituta izen zaharrak daite larrondoa eta Berdin ba, ba get... bakar batzu izan. Estebizieriro tuot. Ez bikiteko. Ba Handi ]uh. kusitua oini soite uh, une... sena. Ba, Bide ba, ba, ba ba eh bileren espetiko holako zer eta gasun. Bakar batzu badira eh. Bakar batzu bada. Ba, Eta, ez dugula, finmerik egiten, eh? Eta, edarra gira bazterak, e, eh? Marcatu... Uh... Aztean, kursten duzu, zukor bidea? Erromatzerren bideak, erita? Ez uh, dut uh, ikusten, ba. behatzen dut, eh? Eta, duen bifere, bifere bidea hor, eh? Beste ba. ba. ba. Be, bide bat ergan aintzu, eh? Erromano bidea behar, erromano bidea. Ez dut zuha, bat bentuna. Ez da bidea, bueno, a... eh? Hizpenik, hainekal jaman ez dut ikusten manaz? Ez, ez. Du bifere bat. Eta ungi, untsa ageri da haintzina. Ba, ba, ba. Bat estu agerida. Ba, guai, hain izbada, ba, ba, ba. barnean gira eta... Ba, hoi da. Ja. Alta, alta memento batez ez ikutikoz? Ezenako eh? aldatu zen bidez, gorago eginez bidez, ba, bidez. Eh, hau. Doakimanteak ertzen dute, bella tierrek hartute hastut hartut bidea eta ehortik ibiliz, ibiliz, hau... Bide eh, historia da hori. Mendez mende, Bideak kamiatu dira edo bide zaharra ezin egio eta izango izan ez. Egeizkia entretanitea da hola? Ba, ah, zelke eta gero, bo, eta hori anean zenberek hori anean hori Baitutzu bat abestea nuan, dugu batzutan zaskizortzi bide bat dira. Bide bat zehazten zuten egon dut egiten zuten, hola? O guatagiemesa la. Ora, men la mentartaig mira bastretegi igira. Berde, verde. Pero si soy mené, norai na den. Hizakantu eder bat, horentzun dugu agur itziarko ama birgina Itziarkiakina dugu uh, Gipuzkoa kostalde gainean den basilika baten izena hor ama birgina gertu baitzen noiz bait Eta kantu eder aspaldiko uh, batzera horentzun dugu Beraz hor Roland Iturriata utzi eta Heltzen uh, gira lepo edereko bide hortan, horai behilari guziek ere ere maiten duten bide hortan eta goazen hain zina bide horietaz, uh, bistanda baita zer nahi reiteko. Estos horres, sus aguerridillas. Esto eh? se teuje pierre hasta el kusten. Es muy suya alta. Ah, mi cita Meriano no so. Edo, aún he encontrado están da. Ondonda, partes a escribir unago, Ola, emengo pago ian batean gira, jakas, giuriz hemen, eh? Ez, es, ez, es, ez, ez, ez, ez da. Gero, biztanda, hori no gutiago baliatua eta entretenitua da, agotien desakertzeko da, biztanda. Urak, urek, urek. Gero desakertzen da, fite, fite, urek, biztanda, ez bada, kasomiten ere. Tentsat, batarrean duzu trebez. Urak, no so segurak duzu, ze urak, egon txakitentilek, Uah, biztanen araxe, esi, este es estatu goda. Hemen eurita nora gervillete hizkiera egin tentu, eh? Bizigarra. Odirla ertza. Bugenetik alimenako ajoilak batira, haria zen tokian hemen mesalara. Denapatu go, chauffeur très mauvais ordonne estugo de champil d'origine. Baimen atakogira bai. Esto es muy juje. Hanin beldurra bon, badira eziloka asko denagoa, ez dago fikir. Estan funki dopei. Esto normalitas atako, es biztanen horie. Absu, lablo probablemente. Osunikin. Agur. Bat goizera wow, hori. Bizineni bada animen kollohi bat kasuruan. Hondi pasa. Oren kaude berkugu i nosaba negosiatu berkugu nosaba. Eskeretik eta lasa. Susko, lana ezten ja primiako vila pushaceko. Bidersker. Ez tugola kori kitan. Useia Bueno, pues tú puedes ahora, né, men, bueno, es venca está hena. A isa, bah, la gavietta da Vasily cucina his bidosa. Eh, il cucina non ascoltiamo. No, no. Ya, animale loia da me, né? Pergnare dura da me, mendias. Era Hori da. Sagardoa ez uh, da erradaur, eh. Ez da ikaso mintzi sautana, ez zuko beilarri dikusten beste ba, una Bruseldo, ha ah, Brus uh, alta beilaria konhala Sant Joangina e, itzenait jira ez, es, geienak que hala. Ez ez, ah, uh, tenore dira, eh. Albatiko zerna dio zure nauzu quilet, tulaikusten. Ez igia ez Gira itenda treneze dola. Agutze goitzen da. Ba, ba, ba, o... Gira ezta gido iten. Eh, no hartu berku handian. Sinaz, taki suma demorose ira iteneko baitentzia. Dei beila beraz dutela hortako ta ez da segila deten pasatzeiko. Hola, bai, peritse. Akananek Donia negasco 3 garram treinartzen dute Gira, est 사람... tanto... beritze... evalu.. uh, tre... oh. gira iteko. Barkatuko nizena, zaitu kusiko dunez, eh, barkatu. Zera kusteko. Ez zuzue urri kusten horre. Ez. Yes. Eh? Yes, yes, yes. ah, Bidea horren xeikagira, enturaz... Eh, Bostotabara. Hala, hala. Homa terren... Uh, so Azken jan, uh, hon beste bidearekinak ez. Argidea, ze arotan, zoin bide baliatu zen. Hala, denak nahazten dira espektu bantz ez da sasoinago ego eh. ego ego eduritu bide xare bat dukola eta luzaz erromano eh, bidea ez da tounien zen eh, den buran ez semeste bidea gero ziren erromano bidea ezpen zuten entzuten etu eta mendian mendiko arruaik eta bideak bizikipiteik atzemetira eta jasiri e eh, labuk bide bat zuen eiten eta eskoin eta esker eta Fonxian, egin harrek berre testoan aipatzen maitu hor dako gatazka ja. eh, Erten du, uh, zehnte aldeko hortan, erran gatazka izan aldeko hortan Bidea meharra eta luzea da jau ja. duzu Gure ja. eh, zen duzu, lepe derritik eta uh, beidazaratea edo, beidazarateka Bosh kilometra pasabatu zuzu, bide ja. mehar luze hori jau duzu ja. Bide landi osa eta hemen... Uh, Sire, eh, gildo, meharra, meharra, alele... 2 km de metro de uh, metro alternativa de uh, moi. Guak. Ten ullar a la hen. Eh, isangaula, isa a Federica de Coriola sen. Reina Carlambi hore ertente documente Carlambi que sofritus illa vidia sin de kits. Uh. Ah. Ah, va casta a Tobis atu gira edisa dira bilakierren leku bat zen hori dela zaben eska beren urai da hori eta bakia bakia sort friiak esomaitutitzen erremendiak botatzen dituela agiten da nigo zure meida Ji azken errebilian. Utxiko gastea. Alimaliko goucia Bizkarrian. Alimalia, eh, eixo. Ganagile uzenik usten. Ezte Hemen dugu, beraz hemen, bide, dugu. bide ero, ero matarren bideoli ordogo. Baba, sade, idiki txosloxtabekin, jakas si ikusteko hobeki ah, da. Hemen gila. Yeah? Norku bagituen eta pakemen? Ba, berdi narren. Irrendu txolas, are. Ba, sodei, da un poco. Ara, ara, toia, il beraz bide honi buruz. Oh, hemen, azkenean, azkenean, azkenean bildugu, ahabia, ahabia, hainitzekin zaurik ikusten da, mirtilla formatu uh, horiek, olanda bat, zelabatugu, bideak ondo-ondo-ondugu berazen benen, eh? Bitsetan da, era. Oon oleai estonateniz, holako estateniz, ondain, uh -huh. hameste mendain burian. Ay. Enta, bideo, biziki larguazke lehen txona du, jakez, es... Uh, Kasik guaitko du bide haugano largu hori, guaitko dudun haugano Horeik baina baina bon ez ez tatu egizan dela eta biztan dena hurbideak eta bai Hainan uh, uh, jor uh, hasten bat zira azpiguzia harriz eh, Hora da jakez? Haina uh, uh, harria izi harriko bide eh, uh, Hora jor hor, erdugu erran horretzapen hondia digela bide horrek, eh? hori batzu uh, giri dira bazterreko bide hori horiek estira giri biztana e, ah, ahboron ba. horiek ere biztana ba, lur, eta lurra ginda eta gio bela du pusatudu eta nao kursuen zua alegeri zuma largo den yeah. na, ontsaina eta ah, ez da duen da nah, ertena dugu erromatarrak karla hondi karla hondin tsemia karla hondin tsemitipia ian äh, Mosulmanuak aintzinean, bidigotak aintzinean, barbaroak, keltoak eta keltuak es keltuak es keltuak es. keltuak, keltuak. Ah, ah, keltuak hantepasatu ah, ziresor luche. Erreindu zure, bon, erreindugu, uh, ona, siguira piskat, con los xuche hori, hala, zeltuak, erromatarrak, eh, erromatarrak altik, conquista cobidia. Sentaba dakik uxion, ah, noi segintzira midea auria hor que i hiru hiru garremendian. Hiru garremendian. Ah, ba, ba, ah, ah, so. et, I Hola Kobe, oniko. Indibidiek es, es, es, es, es. beren estudio propio eta eta Saila delaengoko egunian justu egitea zoin so in, in bidea labiltzen zen elga. Elia retik urubil ditugu denak eta emistanda batetik besterat joiten ziren elegendeak ikusiz nola estatuak ziren gozen beraz, eto seginezago nubekieran lepo e derreko bidea oren itinalduko halai kere historikoekin bon uh, zi, pasatu den ordian Jauredikiztula hirugarren mendian Antone bide hau orain hor erromatarra dena mendez iridirela eh, geojenotu barbaroak kandi eskoldunek horik uh, negozi... <laughs> Horre eskoldunak publiko sortu du, eh. E, bizigotekin huste gar taskabaut eskoldunekukanik eta geo uh, pasatutira antz uh, musulmano, musulmanoak uh, poatiko talderena izera gentzi pasatzen ziren. Nun ere hor indusketan harpatu duste ere uh, musulmanuen uh, eristuak. Mm -hmm. uh, Musulmanen lotike eh, izan duzu Karlaundi, eh? Karlaundik eh, iruni suntitudo laik hemen bai bilduu alimo zabraldia hirueta eh, hasta. Geo ajenonuti gono espezi embarcatunai lui le pie eta historiak egiten du baitu zitula beldurtzen hemen pasatzeko iruineko hori gaizki pasatu daitzen beldurtsenen aitari posa eta ukantzina ukantzila berriz eta baitu situten ba. ah. baitu situten mastek eta haurrak mendian pasatzeko hor erritan pasatuz emakumeak eta haurrak hartu zituen Pasatu zituen, behero otzuzituen ormenian, eta luipiekin lui zimbab lentrean undia, ben bedarmada ekin, eta gio bestia Pepen lehen bizikoa. Ez Pepen lebrev, eh? Beber lebrev duzu, eh, karla undien Aita. aita. Eh? Na, semitipia, dutzu, Pepen lehen bizikoa. Hake hemen zabraldiat bilusien, sekulakoa, bilusien hemen, eta eskaldunek eh, eman eko hori sortionta oitalagoen. Eta hor agertzen duzu izen bat, eh, eneko harritza. Ehi bau Le cuadritsa udari buru jarri zen ondarrean eta hanun horregati partu daitzen estado baten sortzia izaten ba, Nafarrak. Esuma, ba, er. Oran, historikoa badila, eh. Oran, antik landa sei izan dira eta itsantzu ere uh, iraltsatitik izan dien gerlak, lotu dienak, uh, berausu erran uh, 1833an segertatu zen deia urduko gauzako spinia ziren Ainitz eta uh, Utarrilaen utarrila mire zazpi latzen eta, amairuan luiiz hamaseigarari Frantziako bon, Estaduak lepomoztuzakon eta ondoko martxon, marcho 1620 eta merren gerlan sartu ziren. Eta, franzi eta Espainia, eta nun emengo inguruntako horgo nuzaire, ibanetako kapera horiek errezusten, hor ere ahizko kalderdean kaperaak errezusten, iratiena izan ziren, anego, gatazkak intuzten, zer horre akusatzen zuten Espainiolak, segeria hur beltsa baitzen muga, E, segiretin dutola Frantzeako aldera, eh, Frantzeako eh, lurrian zirela eta ere gauzen uzpintzeko Angleterrearen lotu baitzen masta ma itego eh, sekulako etxaiatzen hori Frantsesindako fran, fran, fran, fran, Frankuendako ta gran horreal orre, milkoz apartzak izan dira ta orain izan dira 1800 eh, ta sorzian Napoleonek hartu sin hortik pasatuz ere burukoan pasatu hartu sin eta hora pabrikadelako hori eta hor e, kanoiak intzituela hori erten du dokumentek zari ondotik e, 1930-an zut maresiala partituzen artilleriaekin eta hor alderdean intzituen gatazkak izan ziren eta jodena jodena hola da dena hola da gero e, gerlakarlista e, denbora hori, itan, ha, hori de, e, toka, o, ma, animaleko trafikoa hemen, o, animaleko trafikoa eta no. Aran, no. Ara, o, pf, militarki uh, horik pasatu dira eta gio, horitan denetan horitan denetan mendez mende Horien artian, behiratieru bat zuzailtzen hemen txe. Oh. Kusten duzu laik, Nafarrako konkistare hemen izan dela, hori de apatu behar dugu. E, Bent arte eta lehiza xaharra artian erremita hemen. Eipa, apa, e, aipatzen dala, egorriko etxaus. Aizan oh. dela engatazkan. Eta e, Nafarra defenetuz nahiz. Orren, duzu hori de konkista demorane hemen. E, forse mm. erreutare hori izan den. Ma, kusten duzu historikoki eskolerriko... Uh, ondo arra da video Ar e gabe, uh, lariak, eh, ara eta patogabe eta esladiak emora argiak peñako girlan, ah, ah, girlan ah, ah, muga pasat horiek eta girlandoko eh, ondoko da horiek eta bai ere izan da bai amarako hori aipatzen metuzu gai ugarren baita anitzak ez intzuten Permisina, lehemiziko permisina entzite, hegoa lapastu ziren, hementike bat dira, banka alderdeanea, dira, Eskapa, andan bat. E, altzu zaharrak ertzen du, altzu zaharra huzu, uh, honik zatu du, gizan erit, horrek in du harti gizan zen, horrek eran batzu, hori uh, berdaan inazin, eta permisina okitako momentuan, errefuso hukantzin. Uh, Anitzgat askabatzen duen inek, eta bazila, bon, nahi hazu, uh, herrenkan apasatzen zen horrek permisina hukantzean. Ez hukantzin, Sora, hurbiltzelakoz mugatik. Mugatik sola hurbiltzelakoz eta bakiz ez egertatu zen. Sa daikiba. bakiz ez egertatu zen, e, intzakon, bede intzakon? E, er tia, Paulen, Ren, e, bere ofiziarrak intzakon, ba soizu. Eh aski zuretia da ona pagelen, indendu. Dona poleko sirra. Orren eh permisioen zilaik bera adresatu ona perma egin dugu zen zu, hain mm. zen ta handiz eskapatu zen en, uh, eritarik, Eta ere ez dugu haipatu... Ere, Man, eta ere behar aipatu sare horiek. Horri on xaria, Brett Morton, heke oh. uh, ementi zailtzen, era... Uh, Funtxean ara. Eta hoitan denetan, mendez-mende, o no guai arte, hor txetan nien horiek gola dira, oh. kompostelako bidea. Bai. Garla hori artean hor zailtzen, mehile alti errak... Eh, si. Ba irabe harba gara hildirinak, pasatzen, yeah, nara, gertatu bala bat, galdia edo... Gero, izan dira denbora, keri mugak etxiaak izan baitira, funtzean, frantzia eta yeah. espeinien artzen ere. Ah, bai, bai, bai. E, Gerlatik landa, oia, franko gaizki zelarik, eta bai, bai, bai, bai, bai, pasatzen, ale, bai, etzen behar pasatzen ere, etzen behilarik. Ba, ta hori anogio dira hor, sim, blokaz, zimentaz eginak, nun kanoiak zarriazitin, hor ne, frantziari buruz. Uh, Beldur baitzen. Uh, Fonxen, amiketak salbatu du, eh, Francoez. Wow, ja. Amiketa egi negoziatuzti, baza hori nukaitia, bak izu militar baza horiak wow. eta horrean hola salbatu zin, yeah, eh, baina... kontra hola... Bai, bai... bai. Gero, hori da azkenian hemen, uh, bon, bake bidea, gerla, beldua, Mugako... Muga enitzetan bezala azkenian. Eh, problema hemen ere. Mm. Mm. Bai, bai, hau, biden ausi izi eitik lan, erromata rezkioz. Berta nena, hau, Uh, Itiner Antonean eta jo onduko kalata, karta militaran eta horren behala behakezu uh, bat beste erat behartzelea joan, uh, behok hauteat izin videok, behok agertzen baitziden Clarki, uh, igien abaitzen kartak ebingoak, hartako, hartako da, amazte militar pasatu hemen, harra Takio behar da kusi, horietan denetan eskondunos ofritu utela eh? Ez zura duduken ementzien populak eta artzainak eta horiek, ementzileik Zenbat uh... ohintza eta zenbat... Ba, uh, Frizo, masakilis... kompazien, horiek eta badakizu uh, uh... hori nola, hori kusten zutelaik mendiok pasatzean artzainoa bere ardi zaldointzubiak zeite, ze uste zegertzatzen zen zaldi ardi handan abil hil eta bestiari ez patzen kontent ez daba ardiat eman eta... ez basen niltzen, no, eta egin hain aintzineberdin iten zikeroat wow. ulertzen duzu, horiek zumat hor lako eh? uh, Eh, eh, idu izau, eh, ba, izau fontxean jola eh, eakusatamitendu, eh, eh, karla hondego kandila izabralde hori, esku, sartu zelaik apilean eh, zazpionte hitzintetan bezartziko apilean sartu zelaik eskaldunak jarri ziren beldur batean ze karriko dau horrek amesti milagizan sartuik, ulertzen duzu da eh, eh, hartako ziren eh, kasik eh, prejarriak eta mesua joanak eh, Bon, xeiketatzen mazazu gobernatu berdio de buri ambuler de funda tot. Horik gertatu zen. Bon, eusko gairuine eh, eta orain hemen hemen zabratu zuten. Zen oso unaren bakisuuskal e, populoakena. Bon, hori berdugu erran ala ikere. Diskutatu nahi sor katalan batzuakinta ber tema batzu ine izaniz mintzatuek. Erranda ateeni, zik eskaldunek, escolonec maus historia ondivot. Horregak historia hori isiariko xemuli kondi aldu guk estuna gara bi kerta nazut guk estuna hankusten duzu aurreagako uh, populu ingurutako jende horiek uh, ez beldurrik bete alako armadabe lortzeko ara hala pola bidea kiarra honore gaurrengo bai nata gaurregun bidea hobariatzen zure bidekiarrak Ez zuzu gillo baleatia, ez zuzu ez es armadaik ez, eh, hemen inakatzen kotxe edo kalik ina inak, eta baleatia rektuzen. Egun guziz. Busis... Ah, iniz, eh? Bo, hori ez da gauzaitu xiaz genien, hori eh? ori... lagelditzen hemen es, es. pasayan. Eh? Ba -ba. eh? ba no, Eta horra egungo gure mankizuna utzeko dugu, eskertu behar ditugu, gure bi gida nagusi horiek, eh, jakes eta bazil, eta lepoedereko bidea hartu eta lepoedererat laster elduko gira han bizta gaitza, biztanda baita, ara inan horreako bazter horietaz, eta astobiz karamendiaz, ortsan zurietan ere ekialdean aldean ikusiko duguna eta runtsian behilariz betea ginoen udako egune derbatean horgen di bilibaigira. Eskerrak beraz gure laguntzaile guzieri eta zueri ere entzuleak, gurekin egonik, izan ontzat bestalde arte orxiako bidean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Horduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pisten diren baster mire ikusten. besteak naturari eskaini hemenaldi bat euskalgarriak euskalduna garelako vesi a ti onde tajado luuta se dobe ay orkite malugu ay 잇era pa hombi pasa ko Polirritiat, ta Euskaldunak girelako.